Muzeu Liturghiere, pravile hrisoave, Zăgani cât luna, zimbri, cât colnicul, Ulcioare dulci pe care străbunicul A scris mirarea ciutelor suave. Balade legănându-se ca spicul, Le topiseți cu tunete voroave. Păduri călări pe bistrițe moldave, Marame unde cântă borangicul, Cojocul dac zbârlit ca o zănoagă, din pasăre și din pajiști lăi cerul aici un fluier din gheoagă, prier un i și în ploscă vinicerul și un curcubeu ce umple țara întreagă cât horele cât dragostea cât cerul 28 -a -a 1968